wa ahli wa duriyyati wa ashabi ajma'in wal asail al anbiya wal salib wal awliya wal ulama wasuhada wasalihin wa ila arwah al abaina wa ummahatina wa alimina kitab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 radan ladilana an za laysin ghayril mawdud ya ladikum walatta allil amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallu ala rasulina muhammad sallu ala sidri muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اخرجنا من ظلمات الوهم واقرنا بنور الهدى وافتح علينا بمعرفة العلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمه يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasda wa nasta'inuh Wa nasalli ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Ma'asyural muslimin Wa It takul Allah hak Tuhan kita, ولا تموت الا Kita dahulu i dengan membersihkan hati dahulu. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih itu kita menjadi orang yang beramal dengan amal yang bersih dan menjadi orang yang bersih pada sisi Allah yang maha bersih itu. Dengan empat dzikir, dzikir yang pertama dzikir nabi dan isbat. Kita baca 10 kali Jikir yang kedua Jikir untuk dapat kemenangan Di dunia dan juga di akhirat Kita baca 10 kali juga Dan jikir yang ketiga Jikir untuk dapat kemudahan Yang bangsa dunia pun mudah Yang bangsa akhirat pun mudah Bukan mempermudah Kita dapat itu mudah saja Orang lain dapat susah payah Tapi kita dapat mudah saja dan yang keempat ialah zikir untuk dapat keluasan rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi yang pertama, yang kedua kita baca sepuluh kali, yang ketiga dan yang keempat kita baca lima kali, lima kali. Ilahana anta maksurina warido kamaclu dina. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Simpan bawa susu sebelah kiri Allah La ilaha illallah Simpan di kepala Allah La ilaha illallah Simpan seluruh anggota dia sudah tumpu semua pada mengingat Allah. Dia mula akan la ilaha illallah. Da la ilaha illallah. Da la ilaha illallah. Da la ilaha illallah. Da la ilaha illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.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 La اله الا Muhammadur محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأزيم لا إله, الله الله لا, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 di kulle lam hatin wanabatin ada damawasi ahu ilmu allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kulle lam hatin wanabatin ada damawasi ahu ilmu allah. Bicar nabi dan isbat. Dah, dah, dah, dah. Taklah dibaca. Sari semalam 300 kali. Untuk membersihkan hati Hati yang bersih Dia dapat menapikan yang nabi Dan dapat isbatkan yang isbat Yang nabi itu yang tak ada ya? Maka tak adalah ya? Dan yang tetap ada itu Yang isbat itu tetap ada Mesti ada Maka tetap adalah pada diri kita Jadi kalau hati kotor itu yang jadi Yang Nabi tidak Nabi Yang Isbat tidak Isbat Sehingga bertukar Yang Nabi jadi Isbat Yang Isbat jadi Nabi Itu yang ada pada diri kita sekarang Dua-dua ada Nabi pun ada Isbat pun ada Ya, Yang tak ada tu sepatutnya tak adalah Tapi boleh ada pada diri kita dan yang isbat ada itu sepatutnya mesti ada dia pula tidak mesti ada rupanya hati kita kotor jadi supaya dapat Nabi dan isbat macam Nabi macam sahabat macam sahabat Nabi yang tak ada kapi yang tetap ada Islam, ha, macam itulah Maka jikirnya Macam kita ni Dua-dua ada Nabi pun ada, Isbat pun ada Islam pun ada, Kafe pun, ha? pun ada Kafe pun ada Nabi tak ada macam tu Sahabat-sahabat Nabi tak macam tu Nabi, Nabi Tak ada, tak ada Tetap ada, mesti ada Jadi muslimin dan muslimat Dapatkanlah Sebelum daripada kita mati ni Mudah-mudahan dapat Naktikot Nakti dan Isbas Pegangan yang tak ada Itu tak ada Yang tetap ada itu tetap ah Tetap ada ha, Jadi sari semalam 300 kali Jangan malas Jangan tak mau, jangan tanda. Nanti hati tu, Hati kotor macam ni lah Islam pun ada, kafe pun, ah? pun Ada, to'at pun ada Maksiat pun ah ada ada kebaikan pun ada kejahatan pun ada wal iad jadi mudah-mudahan Allah menolong saya dan juga menolong muslimin dan muslimat untuk dapat nafi dan isbat itu dengan membersihkan hati melalui zikir nafi dan isbat la ilaha illallah la ilaha illallah. la ilaha illallah 300 kali ajak isteri sekali supaya isteri pun hati bersih dia pun dapat Islam ya tak ada macam kita sekarang Islam dapat, kafir pun dapat waliyah tu juga kemudian zikir yang kedua la ilaha illallah muhammadur rasulullah taklah dibaca sehari semalam seratus kali paling kurang dua puluh lima kali la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah zikir kemenangan hmm. kalau nak menang mentok Allah kalau nak menang bertaubat kalau nak menang beramal kalau nak menang uh, beribadah ya yeah. kalau nak menang berjuang ah, inilah zikir dia dah dah ilah Muhammaduraja lah jadi pada tujuh hari bulan tu malamnya besok lapan malam tu zikir tulah ramai ramai semua orang supaya orang Islam menang selama ini orang kapi juga menang orang-orang yang menegakkan hukum kapi juga menang orang Islam tak juga menang orang Islam yang nak menegakkan sistem Islam tak juga menang rupanya kita tidak minta menang secara rohanya kita cuma minta menang cara Zohiriya haa Serama, panjat pukul, pasang bendera, geret, oh, peke, ya saja. Padahal yang memenangkan itu ialah Al Allah. Allah. Ha, macam tu. Dan orang yang sudah dimenangkan oleh Allah itu, Nabi Muhammad SAW menang dengan Islam, menang menentang Kafir, ya. Adahlah captive kanan kiri depan belakang dia boleh menang Nabi Muhammad boleh menang rupanya dia cukup bersihat ini yang menangkan ini Allah yang memenangkan ialah Allah yang memenangkan ialah Allah ha semzikirnya itulah la ilaha illallah Muhammadur <Syikir> rasulullah la la ilallah Muhammadur rasulullah la la ilallah Muhammadur rasulullah boleh? Malam tu... Kita... Korban sikit lah. Sambil jalan. Sambil duduk. Sambil... Apa juga. La ila'a illallah muhammadur rasulullah. La ila'a illallah muhammadur rasulullah. Tiada siapa yang boleh beri menang? Yang boleh beri menang ialah... Al Insya Allah Alhamdulillah. InsyaAllah dia menangkan. Tak usah airan lah. Macam mana nak menang. Macam mana nak menang. Nabi Muhammad naik ke langit tak bayar pakai kenderaan pun. Macam boleh naik? Isra Mi'raj, betul tak? Tak ada pakai kenderaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengalahkan tentera-tentera hadsi. dengan dorong maju. Mereka naik gajah. Ya. Gajah pun musnah, tentera yang naik gajah pun musnah. Rupanya gaya yang mengalahkan ialah Allah ialah Allah pegang tu yang mengalahkan mun Allah yang memenangkan pun Allah langsung kita nak menang kali ini kita nak menang berzikir dengan zikir kemenangan la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasul boleh mudah-mudahan pada hari itu baik orang kafir baik orang islam dia tak nampak lain dia nampak bulan mudah-mudahan lah Allah Tuhan nak bagi nampak senang aja tak mau bagi nampak pun senang tengok orang taman kenari tak bagi nampak oleh Allah surau besar macam ni boleh tanam tak nampak rupa Allah tak bagi nampak tak bagi nampak yang dibagi nampak banyak ni aja. Yang lain tak nampak. Lalu, lalang, lalu, lalang. Rupa Allah tak bagi nampak. Begitu juga pada 8 hari bulan itu kalau Allah taala nak bagi nampak, ya. Yang lain tak nampak dia nampak hidupnya. <laughs> Tapi malam tu tidaklah korban sedikit. Mengadu kepada Allah Mengharap kepada Allah Meminta kepada Allah Dengan melalui zikrullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah, illallah Muhammadur Rasulullah Boleh? Tiap-tiap hari Seratus kali Ya yeah? dia tiap, tiap hari 100 kali paling kurang 25 kali 25 kali jangan 8 hari bulan tu aja baca lain hari tak baca hmm, orang bukan betul-betul nak menang nak main-main nak main-main ha masa sesak aja ya ha, baru dia nak baca Lajinkan sebagai satu zikir Untuk membersihkan hati Boleh ikut Allah Boleh ikut Rasul Menanglah macam tu Kalau tak boleh ikut Allah Tak boleh ikut Rasul kalahlah. macam tu. Boleh? Boleh atau tak boleh? Tak boleh? Nak cakap boleh pun takut-takut Takut-takut Jangan-jangan tak boleh ni. Bulan depan saya tanya ada baca sehari semalam satu sekali saya sepak nanti tambah duduk depan ni senang saya nyepak je jangan malas sangat jangan cuai sangat jangan dah sangat nak tunggu tua macam mana lagi ni dah tua lah ni dah dekat matilah ni kenapa hati kotor lagi macam tu bahaya hati kotor bahaya nanti ambil orang kau orang kotor orang Islam ada pula ambil orang kah? kape kape kotor atau bersih? kotor Islam kotor atau bersih? Ha, kenapa tak ambil orang Islam? ambil orang kape pula kambing masih ada kenapa? sembelih babi lainlah kalau kambing dah tak ada lembu tak ada ayam lah tak ada yang ada babi aja barulah boleh semleh babi makan bah makan babi itu pun sekadar menolak lapar dah hilang lapar kena berhenti tak boleh teruskan satu ekoh habis tak boleh macam tu atau mungkin yang kalau orang Islam tak ada, patut. Orang Islam masih ada, masih ramai. Apa pula, ambil orang ke api pula. Ha, itu muslimin dan muslimat, ya. Ha. Berpolitik, berpolitiklah. Tapi jangan masuk neraka. Jangan masuk? Mereka. Masuk neraka. Politik punya pasal kita masuk neraka, buat apa? Macam itu, ya. Waliknya, jubillah, ya. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billahil alilji ha, untuk dapat kemudahan hati bersih mudah haja nak belajar mudah haja nak beribadah mudah haja nak berjuang mudah haja nak menyampaikan islam mudah haja nak ke rumah allah semua mudah aja Kenapa orang tak ramai ke Mesir? Rupanya tak mudah hati dia. Kenapa tak mudah? Kotor. Maka tidaklah bersih sehingga dapat hati yang merasa mudah saja. Dengan kebaikan, dengan keakhiratan, dengan keagamaan. Indahlah diberi zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Boleh? InsyaAllah. Paling kurang 25 kali. Yang elok, sehari semalam 100 kali. Ya. Alhamdulillah. Ya. Bagi saya tak ada yang susah. Semua mudah. Saya nak sedekah, mudah saya nak tolong orang, mudah saya nak berdakwah pun mudah. Amin. Jauh ni daripada Darul Atiq, ke Kulim jauh, tapi Allah telah Ta memberi kemudahan. Ah ha, macam tu, ya. Tak ada kesukaran, tak ada kesukaran. Jadi itu zikirnya. Apa juga yang kita buat, yang kita usaha, yang kita ikhtiar kita berzikir dengan zikir yang tersebut semuanya mudah tak miaga ke nak buat projek ke apa juga yang bangsa dunia dan bangsa akhirat sebab yang memberi jalan mudah itu Allah Subhanahu wa taala Makdikirnya, la ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. La haula wa quwwata illa billahi alil adib. Yang keempat, fikir untuk dapat keluasan rahmat, keluasan kasih sayang. Di mana Allah Taala apabila dia sayang, apabila kasih kepada seorang hambaNya, maka dibuka pintu kebajikan. Ditutup pintu kejahatan. Ha, macam kita malam ni dibuka pintu kebajikan. Ha. Ramai orang tak dapat mengaji, tak dapat pergi masjid sebab pintu kebaikan Allah tak buka. Kenapa Allah tak buka? Allah tak sayang. Ya? Jadi muslimin dan muslimat untuk dapat keluasan rahmat dari Allah Subhanahu wa itu maka hendaklah ya berzikir dengan zikir la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafatin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah ammadur rasulullah te kolilam atin wanapasin adadama wasi ilmu lah paling kurang 25 kali hari semalam yang eloknya 100 100 kali insyaallah ya kalau Allah taala dah kasih maka pintu-pintu kebaikan dibuka Ha, kalau Allah Taala kasihlah kepada pemerintah kita, kepada pihak yang berkuasa, yang yang kita kata mereka berkuasa itu, ah dah lamalah pintu kebaikan Allah buka. Jalankan perintah Islam. Jalankan sistem Al-Quran di negara kamu sebab kamu ada kuasa yang aku beri kepada kamu untuk melaksanakan undang-undangku. Tapi Allah Taala tutup pintu-pintu Kebaikan dibuka pintu-pintu kejahatan. Sebab itu Di perintahnya negara kita ni Daripada Perdana Menteri yang pertama Sampailah Perdana Menteri Ahmad Badawi Dengan pemerintahan yang tidak is, Yang tidak Islam Rugi betul lah mereka Kalau mereka perintah dengan Islam Astagfirullah Subhanallah Banyaknya pahala mereka Ha, sebagai amal soleh kepada mereka, tetapi Allah Ta'ala tak kasih maka sebab itu pintu kebaikan tak dibuka, yang dibuka pintu kejahat. kejahatan ada ha, judi ya ah, macam de rasuah de riba de cukai macam-macam pintu-pintu kejahatan dibuka ya di jum heboh semua heboh tak heboh pantasial tak sial macam-macam ya sokan gila sokan kafir ya sokan maksiat semua dibuka pintu-pintu kejahatan Waliiya dijelaskan. Bintu kebaikan ditutup juga sampai sekarang tidak dapat dilaksanakan undang-undang Islam, tidak dapat dilaksanakan pemerintahan Islam. Cuma mereka kata bank Islam, mereka kata pejabat agama Islam. Ya? Datang mana? Ya, tukar Islam buah boleh Islam. Kalau pemerintahan Islam barulah timbul pejabat agama Islam. Barulah timbul bangis bangis Islam. Ini pokok pelam pula buah kelapa. Mana ada nak jumpa macam tu pokok pelam sampai kiamatlah buah apa? Buah pelam tiba-tiba pokok pelam. Langsung dia kata ini buah kelapa, pokoknya pelam, ya. Pemerintahannya barisan nasional. Banknya is? banknya Islam Datang mana? Tak logik Tiba-tiba banknya pula Islam Pejabat pegama Islam Sedang pemerintahannya Bukan pemerintahan is? pemerintahan Islam Jadi kalau nak menang Islam Sebagaimana Nabi dan sahabat Malam Tujuh Besok lapan Ndaklah berzikir dengan zikir la ila ha La ila ha illa Muhammadur Rasul. Kalau nak senang aja menang, ya. Orang lain susah payah, kita pula menang tiba-tiba senang aja. Tak payah tandinglah, tak payah apalah, ya. Tiba-tiba esok semua orang tak nampak lain ni nampak bulan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wa illa billahil aliyil azim Allah sayang ha, kita menang kita tegakkan Islam bukan sekadar kita menang tetapi Islam ma Islam ma? menang. Ha. jangan makan sudah-sudah. Kita dah menang, Islam tak, tak menang. Jadi insya-Allah taala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa qulilam hatin wa nawatin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu senjata yang rohaniah yang zahiriah tu politik-politik tu zahir lah tapi ada kuasa ghaib kan? yang boleh memenangkan kita. Siapa? Al Allah. Boleh semua orang? Allah. Ha, boleh apa? Boleh tak buat ke boleh buat. Boleh buat. Banyak orang kata InsyaAllah InsyaAllah buatnya tidak. Itu penipu nama tu, ya. Ha, mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussamin. Mukasurat 22 baris yang ketujuh daripada bawah Bismillahirrahmanirrahim Taalu ia setengah perkara jual. Tiada setengah yang lain seperti sama Allah Subhanahu taala. Ta ia bagi segala yang wujud. Dan sama kita ta'alu setengah jua iaitu suara jua dan tiada pula af'al sesuatu seperti af'al Allah. Jadi berhubung dengan ta'alu sifat sama Allah Subhanahu taala dia meliputi. Samaq tu mendengar. Tak ada satu perkara, satu benda pun yang tak didengar oleh Allah Taala. Semuanya didengar oleh Al, didengar oleh Allah. Itu etikar kita macam tu. Apabila kita punya pegangan macam tu, maka kita suka mendengarkan apa yang suka didengar oleh Al Allah. Ha. Dan kita tidak suka mendengarkan suara-suara yang tak suka didengar oleh Allah. Macam menyanyi macam menguid, macam mengumpat, macam memfitnah dan lain-lain lagi. Jadi suara-suara yang Allah Taala suka ialah suara baca Quran. Dua, suara orang mana menangis takutkan Allah. Jadi muslimin dan muslimat, ini doa Nabi. Nabi ada baca doa ni malam-malam. Bab itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila berdoa menangis sampai dia bersabda siapa-siapa yang menangis takutkan Allah di bawah aras Allah ha, okay. yang pada masa itu tidak ada aras apa-apa melainkan aras Allah di antara orang yang diteduh oleh Allah di bawah aras itu ialah orang yang menangis takutkan Allah maka doanya yang Nabi boleh menangis itu ialah berbunyi demikian saya baca muslimin dan muslimat ikut Bi afwika min iqbabika wa biridoka min sahatika wa aumujubika minka la uhti sana an anta kama asnaita ala nafsi. Jadi nanti tuan-tuan ambil Kemudian Dermalah kepada darul hati ala qadar yang ikhlas Untuk membangun agama di sana Jadi muslimin dan muslimat Kita Harap bahawa kita Boleh menangis takutkan Allah Takutkan Allah Ada pernah Doa-doa menangis takutkan Allah Semayang-semayang menangis keluar air mata takutkan Allah zikir-zikir menangis kerana takutkan Allah ya baca Quran menangis kerana takutkan Allah ah inilah doa dia. ya yang dibaca oleh Nabi setelah dia sembahyang bengkak kaki dia berdoa mengalir air mata isterinya bertanya kepada Nabi ya Rasulullah apa yang kamu tangiskan lagi kamu orang nombor satu masuk dalam surga. Ha. Dia kata apa? Takut Allah. Takut Allah. Takut Allah diulangnya beberapa kali. Sehingga dia berkata tak ada orang yang lebih takut daripada aku. Ya? Kepada Allah. Ha. Begitulah jawab Nabi SAW. Jadi doanya inilah yang dibaca oleh Nabi Alaihi Wasallam diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin jadi kalau tuan-tuan baca kitab Minhajul Abidin akan doa, jumpa doa ni doa yang dibaca oleh Nabi sambil menangis pada malam hari setelah daripada dia sembahyang malam bengkak kaki itu muslimin dan muslimat kenapa? Ha. boleh mudah kita nak sembahyang malam tak mudah Tapi Nabi Muhammad boleh mudah ah, Itulah fikirnya tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La haula wa la quwata illa billahi al-alim Jadi muslimin dan muslimat Sama Allah meliputi ya Ta'aluknya meliputi Maknanya semuanya didengar oleh Allah Baik yang terang, baik yang sembunyi Baik yang jauh, baik yang dekat Baik yang bersuara, tak bersuara Yang kuat, yang perlahan Adalah didengar oleh Allah Ta'ala Itu nah, orang-orang yang menjadi wali Allah Dengan ektrikot yang macam tu, Suara, tak suara Allah Ta'ala dengar Maka wali-wali Allah Suka mendengarkan perkara-perkara yang disuka oleh oleh Allah baca banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berselawat, banyak bertasbih, banyak beristighfar dan seterusnya lagi. Ha tu muslimin dan muslimat. Kita tak sampai. Allah Taala wajib, wajib mendengar wajib ha. mendengar. Kemudian kita pun mendengar juga. Sama kita kata ya. tak aluk setengah jua pendengaran kita ni tak ada semua kita dapat dengar setengah juga, yang jauh tak dengar yang perlahan tak dengar eh? yang tak ada suara tak dengar ini menerangkan bahawa kita bukan mendengar semua diberi dah, diberi dengar je <tuh> walaupun ada telinga kalau Allah Ta tak bagi dengar tak boleh dengar sebab itu orang yang dengar ajan tak ramai Ha. pagi besok azan subuh tu orang taman kenari yang boleh dengar tak ramai, sebab yang Allah taklah bagi dengar, tu tak ramai kadang-kadang jawatan kuasa pun tak ada tak dengar ha. pengurusi pun tak dengar kadang ya. Pak Bilal sendiri pun tak ada tak dengar ha. Ha. dia pula tak datang ha. orang lain datang Pak Bilal pula tak ada tak datang. rupa Allah tak bagi dengar Ha, lain pagi diberi dengar tapi besok pagi belum tentu diberi dengar ha, telinga ada ha, dah ada dua kiri kanan nak berapa lagi telinga ha. pun tak dengar juga rupanya samak kita itu adalah ta'aluk kepada setengah dua, tidak semua kita dengar macam tu ya. dan tiada pula afal sesuatu seperti afal Allah. Ini menerangkan tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Menang ke kalah, ke sakit, ke sihat, ke senang, kesusah, ke, tak ada perbuatan melainkan perbuatan perbuatan Allah. Jangan kita mengaku ada perbuatan. Jangan kita letakkan siano yang buat, sifulan yang buat. Kita mendaklah pegang yang buat ialah Allah, ialah Allah ha, nampak surah ke nampak balai ke nampak jalan raya ke nampak hantu raya ke kita nampak dengan mata hati kita perbuatan Al. Allah, itulah ke, hati kena bersih kalau hati kotor tak nampak itu perbuatan Allah ha, tak nampak pun Allah Ta'ala buat ha, rupanya hati bersih hati kotor kalau hati bersih nampak surau, perbuatan Allah nampak balai raya, perbuatan Allah nampak apa juga, perbuatan Allah perbuatan Allah ya? sebab itu orang-orang badui zaman dulu, bila nampak perkara-perkara yang ajaib yang pelik, yang luar biasa subhanallah dia kata subhanallah Subhanallah. Macam Maha suci Allah daripada kekurangan dan kelemahan. Kita nampak seri paha ini, boleh cakap subhanallah. Boleh. Boleh tak? Nampak nur haliza kita. Subhanallah. Boleh? Tak boleh. Ya, ya, sebab kita hati kotor. Nampak orang kotor macam nur haliza tu, maka kita pun ya suka kepada dia bukan suka kepada pencipta dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala baik tu saya kata bersihkan hati bersihkan hati bersihkan hati tengok muka dah bersih dah tapi hati ko hati kotor jadi sebab itu tak masuk pasuk benda bersih ya kerana afal makhluk Perbuatan kita ni, ya? Perbuatan kita ni apa juga yang kita buat, ikhtisar, usaha saja. Ha, usaha saja. Bukan boleh mengadakan, bukan boleh mentiadakan. Dan af'al Allah Taala ijad. Ha, ijad itu mengadakan. Perbuatan Allah mengadakan. Perbuatan kita cuma usaha saja Nak mengadakan tak boleh Sebab itu apa yang kita buat Belum tentu berjaya Belum tentu berjaya Kerana merupakan ektisab saja Usaha saja Banyak orang dia kata Usaha dia itulah yang membuatnya Langsung apabila berjaya Mereka som sombong Takabur Ah ha, macam tu. Pengabisnya sombong-sombong, takabur-takabur, zalim, menganiaya, menindas dan seterusnya lain sebab dia merasakan bahawa perbuatan dia itu boleh memberi bekas. Ah ha, tu. Tapi kalau orang itu memegangkan bahawa yang memberi bekas ialah Allah, ijaz itu mengadakan, maka apabila ada Syukur ha, macam tu ya. Ah ha, sepatutnya kita nya dah syukur. Ya, macam-macam sudah -macam diadakan oleh Allah Taala. Kesenangan dah, kemewahan dah, kesedapan dan macam-macam lagi. Tetapi kenapa tak boleh syukur? Hati kau? Hati Tak boleh berterima kasih kepada yang memberi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi menjadikan dengan tiada berkehendak kepada pegawai. Allah Taala itu ya perbuatannya ijad mengadakan. Lagi menjadikan tak payah pakai pegawai. Nah habis itu nak ambiknya orang tu kena pegawai malaikat mau. Itu nak menerangkan kebesaran Allah Sebab malaikat maut itu pun Yang mengambil nyawanya Ialah Al Allah ialah Allah Macam tu ya? ha, Ini malaikat maut sekarang ni Sedang ada di sekitar kita ni Dia tengok Tengok Tengok tengok ha, Belum Dekat mati lama lagi Tengok oh dah dekat ni ha. Cuma kita tak sadarlah Ha, kalau hati kita bersih kita boleh nampak dengan mata hati kita ada malaikat maut ada rakib dan atid yang sedang mencatat amal baik saya amal jahid saya, saya langsung dia wasbah waspadalah orang tu macam kita tak nampak Ya? Rokib roqib tu dah nampak malaikat mau tu tak nampak. tak nampak yang kita nampak dunia juga dunia juga dunia juga akhirat tak nampak hati kau ko, hati kotor ha tu bersihkanlah dengan pak zikir tadi tu insyaallah kita sentiasa nampak ada Rokib atid mengekori saya mencatat menulis apa yang saya buat ni ada malaikat maut yang sedang memburu saya untuk mencabut nyawa saya ya ha. kerana hati bersih malaikat semua bersih tak ada seorang pun malaikat yang kutub ya? sebab itu nabi dan para sahabat mereka sering ingat mati ha, sebab hati dia bersih kita mati tak ingat yang kita ingat hi. Hidup. Ha. Hidup, hidup, hidup. Hidup tak payah dipikir sebab ada yang menghidupkan. Ha, saya tak payah fikir macam nak hidup saya, macam mana nak hidup anak didik saya, macam mana nak hidup anak murid saya. Ada Tuhan yang menghidupkan. Tak payah fikir-fikir. Tahu lah dia macam mana nak bagi hidup kepada kita semua macam itu. Baik tu saya tak fikir. Besoklah makan apa, nak minum apa, nak dapat duit daripada mana. Itu kerja Allah Ta'ala bukan kerja saya macam tu. Jadi muslimin dan muslimat bersihkan hati. Baru kita boleh nampak ada Tuhan yang menghidupkan kita. Iaitu dengan perbuatannya lah ada sesuatu. Dengan perbuatannya lah tiada sesuatu. Tiada sesuatu. Tiada ya, berkahandak pegawai menerangkan Allah Ta'ala maha sempurna. Ya? Ha, mem, tidak memerlukan pegawai. Macam kita ni memerlukan pegawai itu, pegawai ini menerangkan kita kelemah, kelemahan, kekurangan. Sepatutnya pada menteri itu menyadari hakikat kelemahan dan kekurangan. Sebab dia banyak pegawai pegawai pegawai polis ada pegawai SB ada pegawai FRU ada semua macam-macam pegawai ya ha tapi dia tak nampak dengan adanya pegawai-pegawai ini sebenarnya aku lemah aku kekurangan langsung aku merendah diri kepada Tuhan yang kesempurnaan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tapi mereka ni tak mau belajar ilmu takhid tak jumpalah tak jumpalah. Ha bahawa eh, ada pegawai itu menerangkan ada kelemahan, ada kekurangan. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun Sesungguhnya pekerjaan itu apabila berkehendak ia, ya Allah akan sesuatu, ya, bahawa berfirman ia kun. Ha, ya ni jadilah oleh kamu Maka jadilah seperti kehandaknya ha, Nampak tu ya? Bersalahan perbuatan makhluk berkehendak pegawai Satu Maka tiada dapat Menyurat Dengan tiada kolam ha, Nampak Kalau kita nak tulis tu pun ada pen Ada kolam Haa seperti tiada mengerat dengan tiada gergaji. Ini semua kelemahan-kelemahan kita. Ya? Atau parang. Atau kapak. Dan lagi pula apabila ia kasih akan seseorang hambanya dibalak. Itu bezanya Allah Ta'ala. Kalau kita kasih ya? tidak dibalak. Allah Ta'ala bila kasih kepada seseorang hambanya dibalak oleh Allah Ta'ala disusahkan hambanya itu itu tanda Allah kasih kepada hambanya itu dan kita apabila kita kasih akan seseorang kita bagi-bagi nikmat yang dapat lazat macam kita sayangkan isteri kita macam-macam kita belikan dia gelanglah cincinlah subanglah macam-macam tapi Allah Taala tak macam tu dia sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disusahkan Nabi Muhammad. sebab itu Nabi Muhammad sepanjang hidupnya tidak ada kesenangan, semuanya kesusahan rupanya Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang ikut Islam, siapa-siapa yang beriman, dapat susah itu tanda-tanda Allah Taala kasih macam ya. Ah, banyak orang Menafsirkan kasih Allah itu diberinya kemenangan, diberinya kemewahan, diberinya kesenangan, diberinya kekayaan. Langsung dia kata Allah sayang sah, saya. Rupanya itu sembulu dalam bahasa Melayu kata sembulu. Sebenarnya Allah tak suka, ya. Ha, dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan kekayaan itu dia dalam keadaan yang lalai berpanjangan, macam mak kita. Kita kata saya nak bagi pekan mak dan mak kita kata pergilah pergilah pergilah pergilah itu bagi pergi ke tak bagi tak bagi tapi perkataannya macam bagi tapi sebenarnya dalam hati dia tak bagi jadi kesenangan kesenangan dan kemewahan kekayaan yang diberikan oleh Allah Taala itu bukan atas jalan agama maka orang itu bukan disayang oleh Allah. Ah, ha. itu mereka selalu melafirkan, kita menang, Allah sayang kita Kata. Rupanya Allah nak bagi kekafiran, Allah nak bagi kejahatan, Allah nak bagi maksiat. Yang berpanjangan, mereka kerana mereka tak belajar agama, tak tahu agama, mereka tak tahu bawa kasih sayang Allah itu macam mana. Dalam kitab disebut, kalau Allah Taala kacihkan hamba-Nya itu, maka Allah Taala beri balak beri kesusahan macam tu ya maka wajib atas mukalab menapikan daripada Allah Ta'ala sekalian alam daripada serupa akan dia nah tu tidaklah kita napikan Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk jikirnya itulah la ilaha illallah la ilaha illallah napi Allah Ta'ala serupa makhluk Isbat Allah Ta'ala apa? Haa Dah tak dapat Nabi Allah Ta'ala serupa makhluk Isbat Haa Subhanallah eh? tu yang belajar tu, yang tak belajar lah lah, kurang ajar Ya yeah? Nabi Allah Ta'ala serupa makhluk Nabi ke Nabi? Tak ada Allah Ta'ala itu serupa makhluk Tak ada Kenapa tak serupa makhluk? Dia pencipta kepada makhluk Tentulah tak sama dengan ma makhluk Macam tu Saya selalu bagi misal Seperti Tukang gasing sama gasing Yang buat gasing siapa? Yang buat gasing siapa? Orang Itu tukang gasing gasing kena buat ke membuat gasing gasing gasing, kena buat ke membuat kena buat jadi tak sama yang membuat dengan yang kena buat tukang gasing sama gasing tak sama tukang gasing orang gasing kayu serupa tak serupa orang dengan kayu Serupa ke tidak Nak cakap tidak ke serupa pun oh, Takut takut takut takut Jangan-jangan serupa -jangan pula Mana ada orang serupa dengan kayu Orang macam kayu ada ha. Tapi nak serupa orang dengan kayu tak ada Tapi macam kayu ada Macam tuan-tuan ni Orang tapi macam kah Macam kayu Orang tuan-tuan ni orang ke kayu Orang ke kayu, orang tapi macam kayu, kepala kayu. Macam -macam. Saya cakap dengan kayu mana kayu nak ikut Ah, ha, ni kayu. Saya cakap dengan kayu. Hey, eh kayu, besok pagi kita sembahyang jemaah ya. Kayu tak perlu tahu lah dia. Tuan-tuan, ni bukan kayu, macam ka? Macam kayu, kayu pun tak begi, yang macam kayu pun tak bet, tak begi macam itu. Subhanallah, rupa hati kotor, bilik hati kotor, macam kayu lah, macam batu lah, macam macam lah. Jadi yang kita nak nafikan, Tuhan tidak serupa makhluk. Dengan segala yang baharu Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala yang baharu Kenapa tak serupa baharu berubah-ubah -ru? Allah tak berubah-ubah Itu yang dikatakan Isbat Qodim Nabi Baharu Haa Zikirnya itulah La ila a'illallah La ila a'illallah La ila a'illallah Nabi baru isbat Qodim Allah Ta'ala itu tak berubah ubah Ya Qodim Mana Tetap Macam tu Dulu Tuhan Sekarang Tuhan Sampai bila-bila Tuhan Dulu pandai Sekarang pandai Sampai bila-bila pandai Tak perlu Tak payah kita Nak memandai Mandai-mandai Macam tu agar betul-betul, kalau tidak nanti kita menganggapkan Tuhan itu baharu, boleh berubah-ruh berubah-rubah, dulu bolehlah ikut Islam, Allah pandai sekarang mana boleh dia dah tak pandai dia dah tak pandai, dulu dia kuasa, sekarang kita kuasa wala'iyyaduhillah ha. yang cakap lah itu orang ahli ugama itu ya? ha, timbulnya orang pejabat agama ahli agama menangkap orang ceramah agama agama ha, ada logik tak ha orang pejabat agama ahli agama tu makna tahu agama ini betul ke salah yang ditangkap pula ahli agama yang ceramah agama yang baca kitab agama di rumah agama di masjid pula ha kalau ustaz tu baca kitab dalam jamban, patut juga, ya. Ha, itu bukan tempat ugama, ya. Mm, dia baca kitab, mm, dia baca kitab. Munasabah ini tentu sesat ni, sewil ni, sonsang ni. Ada pula baca kitab dalam jamban, ya. Ha -ha. Bila kita tanya awak datang daripada mana ni, ya tangkap-tangkap orang ceramah agama ni dah. Uh, ha uh, baca kitab agama daripada pejabat ugamalah. Bukan daripada pejabat orang asli. Bukan, eh, ya dia. Bukan Tak tu? Eh ya. Sama-sama agama, sama-sama agama pula tangkap menangkap, ya. Samunasabah. Kalau daripada pejabat orang asli tangkap orang ceramah agama, moya Sabah. Sebab orang asli tak tahu ugah. Tak tahu kampung. Ini daripada pejabat ugamah Ahli ugamah Tangkap orang ceramah ugah ha, Saya tengah baca kitab macam ni Orang pejabat ugamah datang ha, ha. Kita tangkap ustaz Terang-terang lidahkan -terang di ha, Kita diarahkan menangkap ustaz Sebab ustaz baca kitab ugamah <laughs> Subhanallah Haa ha. Di rumah ugama pula di masjid Dengan tak ada toliah Cuma tak ada toliah Haa macam tu Kalau tak ada toliah bagilah toliah Jadi ugama ni rupanya orang punya Bukan Allah punya Nak tunggu orang bagi baru bo, boleh Kalau orang tak bagi tak boleh Jadi bukanlah ugama Allah Ugama, ugama orang tu yang sekarang Islam ni tak dapat ditegakkan, tak dapat dilaksanakan sebab orang dah mengaku dia punya, bukan Allah punya lagi waliyahzubillah seperti jirim Allah Ta'ala baharu seperti jirim Nabi Nabi sekali-kali tak ada itu yang dia Nabi Allah seperti jirim Jiren tu apa? apa-apa juga benda yang mengambil lapang tu nama ji? jiren. orang, kayu, batu, binatang jirim ya. ini menerangkan bahawa Allah Ta'ala tidak mengambil lapang ha. tapi kita sudah tersasun juga yang mengambil lapang kita jadikan Tuhan yang duduk ke rumah banglo, duduk dekat apa ni, mahligai ya ha. kita jadikan Tuhan adalah kita belajar Tuhan tidak seperti dirim napi napi seperti dirim tu mengambil lapang tu tak ada kalau ada mengambil lapang bukan tu bukan Tuhan tapi banyak orang menuhankan kepada mereka yang mengambil lapang walhiyadzumillah dan arad napi arad sifat kepada dirim ini dirim Gelas ni di jirim ha. Faham tak? Kenapa jirim? Mengambil, mengambil lapang Jadi Allah Ta'ala mengambil lapang macam gelas ni Tak ada Napi nah, Tadi yang pertama Napi Allah Ta'ala serupa dengan makhluk Kemudian yang kedua ni Allah Ta'ala Napi seperti di jirim Allah Ta'ala Napi seperti arat ha, Ini arat dia Diam Arot kepada jirim Bergerak, bila diangkat Itu nama dia, arot Gerak, diam Gerak, diam Diam, gerak Itu nama arot kepada jirim Semua jirim macam tu ya. Ada yang diam je Ada yang bergerak je Ada yang bergerak Kadang-kadang gerak Kadang-kadang diam Itu semua jirim kerana ada arot dia. Ada sifat dia. Ha, macam gelas ni. Sekarang dia diam. Bila diangkat gerak. Jadi ada sifat. Gerak ada sifat diam. Ji, jirin. Ha, macam bukit tu. Diam saja. Tak ada gerak pun Ji, jirin juga. Kerana ada sifat diam. Ha, macam tu. Baik. Saya nak tengok tuan-tuan. Pandai ke tak pandai. Ya? Gelas ni, jirim mengambil mengambil lepas, geraknya diamnya itu arah kepada jirim, ya sifat kepada jirim. Kadang-kadang gerak, kadang-kadang diam. Satu ketika dia gerak, satu ketika dia diam akal kita nak menghukumkan kadang-kadang gerak kadang-kadang diam tu wajib ke mustahil ke harus ke Jawablah Jawab. Jawab. Hah? Jawab. Harus. Ha, gerak pun boleh. Diam pun, pun boleh. Ya, kalau digerakkan geraklah. Kalau diamkan, diamlah. Menerangkan bahawa jirem ni tidak boleh gerak sendiri. Tak boleh diam sendiri. Melainkan ada yang menggerakkan dan ada yang mendiam. Mendiamkan. Jadi jirem ini menjadi dalil akan wujudnya Allah Ta'ala. Ah ha, macam tu. Ah ha, Bergerak aja jirem, ada Tuhan yang menggerakkan. Diam saja jirem, ada Tuhan yang mendiamkan. Kalau... Bergerak pun tidak Diam pun tidak Apa kita nak hukumkan Gelas tu tak ada gerak lah Tak ada diam lah eh? Apa akan nak hukumkan Apa nak hukumkan Mustahil ya? Tak ada gelas macam tu Bergerak tidak, diam tidak Biasanya kalau tak gerak diam kalau tak diam gerak tiba-tiba saya cakap pula ada gelas tahu atas meja bergerak tidak diam tidak tuan-tuan kata Mustah? mustahil mustahil kalau tak setuju ada gelas macam tu ada pernah jumpa ada pernah jumpa tak ada gelas tak bergerak tak berdiam ada ada lembu tak gerak tak diam ada tak ada, langsung akal kata Mustahil Jadi kalau pandai menghukumkan Yang mustahil itu mustahil Yang harus itu harus Yang wajib itu wajib Itulah orang yang berakal Haa macam itu Jadi yang wajib jadi Tuhan Yang wajib jadi Tuhan Allah Yang harus jadi makhluk Ialah makhluk Macam itu yang mustahil menjadi Tuhan ialah selain all, selain Allah. Senang aja. Ah, ha. kalau tak gerak diam, tak diam gerak, abu Tak gerak diam, tak diam gerak. Hah? Harus. Mana pula? Kadang-kadang diam, kadang-kadang gerak itu harus. Kalau tak diam, gerak, tak gerak, diam, abung. Wajiblah, la ilaha illallah. Mesti lah, kalau tak gerak, diam, tak diam, gerak. Mest Mesti, wajib, tentu. Nah, itu hukum akal kata. Kalau kadang-kadang gerak, kadang-kadang diam, ha? Terus tak gerak, tak diam, mustah? mustahil. Ya? Kalau tak gerak, diam, tak diam, gerak, wah, majer. Subhanallah. Ha. Selagi tak lulus tauhid, tak luluslah semua. Muslimin, Muslimah. Nah itu penting belajar tauhid. Ya. sampai kita boleh menafikan yang nabi nabi Allah taala macam jirim. Nabi Allah taala seperti arad kepada jirim. Ha maknanya tak ada Allah taala macam tu. Kalau ada macam itu bukan tu bukan Tuhan ya. Langsung kita bertuhankan Allah taala sahaja ya. Dan yang melajinkan bagi jirin dan arat Apa-apa juga yang melajinkan bagi jirin Yang melajinkan bagi jirin Mengambil lepang. ya. Yang melajinkan bagi arat Berdiri kepada jirin Arat itu mesti berdiri kepada jirin Dia nak berdiri sendiri tak boleh Jadi Allah Ta'ala tak macam tu. Dia berdiri sendiri Berdiri sendiri Tidak mengambillah lepang Dia memberilah memberi lapang macam itulah. Ah ha, kita dapat lapang pun kurang lapang lagi. Hai rumah dah besar macam tu. Kurang besar lagi. Nak tambah lagi. Subhanallah. Habis duit buat rumah aja, ya. Sedekah tak boleh wal iya dzibilah, Dan lazim bagi diri itu empat perkara. Ha, nak tahu benda itu jirim Ada empat perkara Iaitu baharu ha, Benda tu baharu Berubah ru Berubah-rubah ha, Kita ni jirim ke bukan Jirim Jadi kita ni Apa tanda kita jirim Baharu Dulu tak ada Berubah kepada ada Setelah ada Berubah kepada tak Tak ada ha, Itu jirim Ya yeah? Bahasanya pun luar biasa, jirem jirem mana ada pernah dengar jirem ni? Cakap-cakap biasa, dereng aduh lah, ya. Ha. Dan bersusun, ha, dua. Ha. Orang ke, binatang ke, dia bersusun-susun. Zatnya bersusun-susun dah. Ha. Kalau orang, darah, daging, tulang, urat dan lain-lain lagi, ya dan mengambil lapang 3. Ya. 3. Itu alamat jirim. Dan kabul bagi arat menerima sifat kepada jirim. Menerima sifat-sifat jirim. Jadi empat. Ah ha, tu nak tahu ha, benda tu dia bukan Tuhan. Takut nanti jirim dijadikan tu Dijadikan Tuhan. Pokok besar jirim tak? Pokok besar jirim tak? Jirim. Nah, ha, bukti jirim baru berubah-ubah, dua bersusun-susun, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada buah dan macam-macam. Yang ketiga mengambilah, mengambilah pang. Yang keempat menerima arat. Diam, diam dan gerak, ha, pokok tu, yeah, dia kadang -kadang diam dan gerak. Pukul tu, ya, dia kadang-kadang diam, kadang-kadang gerak. Kalau kena angin bergerak, tak kena angin dia diam, ha, macam. seperti makadir. Nah ya. ni nah, ya. seperti makadir. Arab juga. Ya. Dalam pihak makadir tu dalam pihak ya. Nah, di atas langit, di bumi, ya. Semua dire macam tu kalau tak langit di bu di bumi, ya. Dan jihad. Ada jihad, atas, bawah, kiri, kanan itu semua arad kepada jirin. Jadi Allah Taala tak macam tu, ya. Ha. Dan zaman, ya. Dulu ada, sekarang tak ada. Ya? Ha. Jadi Allah Taala tak macam tu. Itu semua sifat kepada arad. Zaman, zaman tu, ya. Dan hampir, hampir juga adalah sifat kepada arad, ya. Dan jauh sifat kepada arad dan kecil dan besar dan bersentuh dan bergerak dan diam itu semua adalah sifat kepada arad nabi ya Allah taala itu seperti arad yang ada pada ji pada jirim cukuplah pengajian buat malam ni kita sambung pada bulan hadapan tutup dengan zikir yang ke yang kita Buat sebagai mukaddimah pada awal pengajian. Yang pertama, lima kali. Yang kedua, tiga kali. Yang keempat yang ketiga, keempat. Tiga kali, tiga kali. Abdullul jikrifa'lam annahu la ilaha illallah.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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La hawla wala quwwata illa billahil aliladhi لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قصة إلا بالله علي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله Sallallahu alaihi wasallam La khawla wa la Illa billahi al-alim La ilaha Illa Allah Muhammad Rasulullah Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama ma wasi'ahu Ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama ma wasi'ahu Ilmullah La ilaha illallah Muhammad addu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala mursalin wa alihi wa ajmain سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خول ولا قوة إلا بالله العلي أجيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من ظالمين والله والب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انسرنا والمسلمين وهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين والظالمين والظالمين والظالمين ولا تدر الظالمين إلا تبارا والظالمين أعد لهم أدابا أليما Allahumma sattit syamlahum Wa qatsir umrahum Wa khuzhum ahza azizin muhtadirin wasallim. Allahumma sattit syamlahum Wa qatsir umrahum Wa khuzhu ahza azizin muhtadirin wasallim. salim Birahmatika ya al rahimin. Sempana majus umu yang berkat kami memohon pertolonganmu, kami memohon bantuanmu. Berilah kebenangan kepada pihak yang hak. Berilah kejatuhan dan kekalahan kepada pihak yang batil. Dari kalangan orang kafir, dari kalangan orang munafik, dari kalangan orang pasir. Kabullah ya Allah, kabullah ya Rahman, kabullah ya Rahim. Sehingga agamamu yang khak dapat diperdaulatkan, dapat dilaksanakan, dapat ditunaikan segala hukum-hukum dan perundanganmu. Di dalam negara kami Malaysia ini, dirahmatika ya al-hamar wa'ini, wa nufawidu amrina illallah. Inna Allah bil-ibad Inna Allah bil-ibad Engkau lah Tuhan yang melihat Yang batil itu batil Yang khak itu khak Tegakkanlah ya Allah Yang khak itu Dan jatuhkanlah ya Allah yang batil itu Semoga tidak berpanjangan dan berterusan Kebatilan itu menjadi Suatu sistem di dalam kehidupan kami. Mirahmatika ya arhamar rahmin. Iyakana abudu wa iyakana sya'in. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Takabal Allahuminkum. Yauminkum takabal ya Karim.